Eta ustenu baino lasaiago hasieran zeneko lasainoan, baino eraerian estu, azkenean alperri da. Txapelketan estu hori berezkoa izaten da, eta agiroak jartzen dut, zure autoexigentziak, eta egin nahiak, eta utxegi nahi ezak, eta azkenean estuasuna. Estuasuna eta nahi bezin solte ez, eta nahi bezin natural komilartean esan da ez. Baina, bueno. Ekaizkire ez, ondo, ondo. Naia eh, gutxura era, ba, pasada, hauzan ezat kompromisoik handiena, lehenengo saioa da azkenean zalena, ez. Eh. Ba, giro ontan eh, jahadun gabe zaudelako, beste denak pixka daudatuta da toz, eta, bueno, ba, batez ere bogeengo sensazio da, lasaitasuna.